<laughs> vi, får, vi, vi, får, vi får klippa ihop. Ja. Vänta, hur, vad är hur får han bli det? Hon skriver. Hon skriver om, ja, hon skriver. Kan vi, hon... Du, du kan. Du ja, jag kan klippa. Vi, vi, vi, vi kan köra någon som talbar emellan mitten av det. Här. Mm. Jag hörde att du snart ska lämna stan Where the tidal tank go under Du säger chou, jag säger tjosan, tjosan! Och <laughs> det han sa? Vad är det han <laughs> det, det vart ju hans signum på något sätt. Mm. Har vi haft någon starkare start alltså Nej. på någon podd än, än det här? Tveksamt. Jag kommer att vi körde ju... Posis, va? Posis. Det var starkt också, men det här är ju starkare. Ja. Det är starkare låt. Och som är jag... <laughs> Som, som jag sa efter vi hade spelat in det, just här, man förstår att den slog igenom. För det, text, texten är små, små och roligt, men det är en bra låt alltså. Nu, den, det känns som 70-talets radio, p radio P3 kanske det ja, alltså, Det finns ju inte någon i vår generation som kan ha undgått att höra den. Nej, och inte de som är 40-50-sektalister eller Nej, nej, nej, absolut inte. 80 talister börjar. Det börja. ja, är bara vi, vi, med sexåringen som så sjunger jag i Torskogman, ja. Och där var det två stycken i 30 årsåldern hälften, som jobbade, som inte har någon aning om vad var. Mm. Och då är det nästan skämmest. från. Skämmestor. Bengt Jupek han mm. med en enda låt. Ben Simon skulle jag vilja säga. Uh -huh. <laughs> han har startat sin karriär på en enda låt, guldguld. Har gjort fler? Jo, han, han hade väl fler, men det var ju liksom hans. Och Jag, jag vet en gång när no, Emma Lominen spelade på Korsö. <laughs> Apropos en låt. Jo. Och då körde han ja, han körde ju som gummiboll och folk stod och slog gummiboll gummiboll på scenen jag kan inte bara spela gummiboll så han så körde han kör den tre gånger under ja. under konserterna gullgullan körde ju tio fast ingen annan ja, det, det så exorömmen gullgullan coo coo vad, vad förvånande. Ja. vet du när han föddes jag vet du han kommer från nej 1915. 15? Ja, Djupbäcken i Jokkmåks Nu var den han Djokkmåks-mullapp. Han hette Djupbäck. Ja, precis. Tog han där från... Ja men, han... ja, men på den tiden. Då det var ju... Tumba och Bäck Djupbäck. <laughs> ja, ja, ja. Mm. Okej. Okay. Han var så gammal. Ja, jo, men apropå det. Du, du nämnde det redan nu. Eh, men som... Eh, jag ska se här. Det är ju lite fru också för hette hinder. Ja, jag är det. Jo, men du du nämnde ju ja, han kommer ju från han heter Djupbeck. Mm. Och och då tänkte jag på eh, personer, kända personer som har eh, ortsnamn i sina i sina namn som är ja, som har ja, ja. allting är om du kallar det eller inte. Jösta Sandberg, kommer du ihåg mm. vad han kallar för? Knivstad. Knivstad, precis. Lena Skoglund, ja, det kallar Nacka. E e Selvall, han. Nacka. Georg Eriksson. Åby. Göran Sedvall, han är, inte så enkelt bra. Dallas. Han var inte så enkelt bra dem, faktiskt. Patrik Andersson. Patrik Andersson, ja, Bjärred. Ja, men du kan ju inte är cyklisten Georg jo Jonsson. Nej, Ensked Jonsson. <laughs> Sen har du Gösta Petersson. Ja, Foglund. Det är Foglund, ja det var ju flera cyklister som hade <går> jag vet inte när det här var men Thomas Lövkvist han var kallad för Gotland mm. jag känner inte till den. men sen Gustav Jonsson skider jag vet inte Husum uh -huh. Och jag vet inte heller när det var Kalle då? Kalle Gnesta Kalle <går> ja nu är jag med på, på bara på idos idosvågor ja Sen hade vi Erik Kiruna Lasse Larsson, Längdskider. Karl Köping Gustafsson fotboll. Och så har vi ju hockeyspelaren Ronald Pettersson. Sura Pelle, mm. sura Hammar. Japp. Eller så var han väldigt sur. <laughs> Gunnar Säffle Andersson. Och sen undrar jag, vet du vem som kallar hockeyspelare på... Äh, ...sen 60? Och 70-talet håller han Virvelvinden från Wollerin. Norsjön Nilsson. Ja, Visste du det? Det är, det är bra. Sådana ja. gamla minnesyckor. Ja. Det där kommer bli bara värre och värre. Som grejer kommer att vara kvar och så minnet bara försvinner. Ja, så är det. Men just Virvelvinden från Wollerin. Ja, ja men nu läste man dessa gamla sportböcker. Ja. Och så hade han hade en otroligt kort klubba att ha varit snack om. Ja, han var väldigt teknisk. Ja, exakt. Det var, var det gud. som var... Men ändå. Ja. Um, jo, ska, jag kan fortsätta läsa, men han, han dog ju 98 Så sent, och bodde han i Nacka. Mm. Alltså blev han då 83 år. Nacka Jocke. <laughs> Eller kunde det vara Jocke Nacka. Jocke Moksnacka. Sveriges sånger och kompositörer, sångtäkt så fattar han tog efter att han Djupek och lade på 90-talet till det tidigare artisternavret Jokkmokksjoke som tredje namn. Han uppträdde ofta hon. i samendräkt trots att han inte var samer. Långt till Jokkmokksjoke som extra namn. Ja. Han hette alltså Bengt Simon Jokkmokksjoke i Jupek. Ja. Jag har några andra... Eh. Andra som jag tycker är bra. Mm. Andra Jocke. Oppfinnar. Mm. Ja, han heter ju inte Uppfinnar joker Nej, Oppfinnar. Oppfinnar Jocke ja. heter han ja Och så har vi Persson. <laughs> den evige tyrannen. Ja, den ja, som... ja, ja. Mm. ja, det vet jag. om joker ja. Och så har vi Falanca. Och så har vi Boy. Jokki, Jokki, Jokki Boys. Och så har vi ju Carlsberg märket Y. Mm. Jag skulle lägga till också till Jokipärson eller eh Jokihallen. Ja, han ja, just det. Det fanns det fanns, det fanns två stycken är två stycken som man kände till som heter Jokki. Ja, just det. Och så har vi ju Nyström. Jokiniisa. Tänns. Bingen är bättre. Den. Ja. Och min, min vana trogen så har jag faktiskt gjort en jag har en elva i topplista jag har tagit bokstäver från namnet Jokmoksjocken jag har inte använt alla bokstäver mm. har du också Ja, alltså, men jag har ju har, innan. Bara, har du tänkt på att det är ett palindrom ja. om man vänder på det så blir det <laughs> Ja, ja det, det kan ju också bli att, alltså med något typ av palerom eller vad det heter. När man vänder på det så blir det ett annat ord. Ja. Så blir det alltså jokkmokk. Ja, som... jok det, det blir ju korvmojk. Som pamanor och armar. Bara pamanor ja armar. Ja, som jokkmokk bakom det blir korvmojk. Ja, jag, jag har i alla fall mm. eh, använt bokstäver. Jag har inte använt alla bokstäver i alla namn men, mm. men i alla ord. Eh, på plats har vi kokkoje. Så, så lågt. Ja, var <laughs> är bra. Vad kommer vi i topp tio? Tio. Säg koko. Så lågt. Mm. Ni, nio nio nio plats nio nio nio nio nio plats nio yeah. nio plats mm -hmm. nio Sjätte plats, Koj Moje. Mycket bra. Något. Ja. Ja. Femte plats, nu, nu börjar det heta till räddligt. Koj Moje. Femte plats, Skoj Eko. Mm. Ja, så mm. Fjärde plats, Smoky Sock. Mycket bra. Och nu, tredje plats. På ja. tredje plats, Koko. <laughs> Oj. Som är en koppling till, till låten också ja. Andra plats Jojo smek Jaha, lite ekvakt ja. Och sen här på för första plats Kom ekosko Mycket bra listat Som vanligt Visste du att eh, han, han är ju begravd I vålderim Tillsammans med sin fru, Hildur. Tillsammans med Pirvri Vinden. Ja, med Hildur, ja. Ja, precis. Och man, och sen finns det ju ett museum också. Så om man kör via Vollerim till Porschebron och kör cirka 3,7 km. och på vänster sida har ni Jokkmokksjokkmuseum. Okej. Okay. Och då har du Jokkmokk. Ja, Åsa har ju kusiner där i Jokkmokk. Okay. Jag åkte från Biten någon gång och det är väl i 20 mil där, 15-20 ja, mil. Åkte en gång. Mm. Det finns en och så varigt nåt tror jag. Jag menar ja, den här har ju flera hundra års mm. tradition. Och man kör, om man åker in så kör man förbi storforsen. Mm. Det är ganska ganska mäktig. Ja. Mm. Eh, Jo, men det ju, du har kört min en gång. då var ju som Åsas brorsa. Så, ja, men jag måkte är så litet. Så att, så att Om man får hög fart i en rondell. Då missar man ju. Mm. Då, miss, mm. då, miss, då missar man ju samhället. Det är en kravforskning. Som, ja. Staden. Som består av en järnväg. Båda sidor finns ingenting. Nej. Eller staden mitt mot konsum. Mm. Som, som även var med i en omtalad. I en en nationalteatern Teater, mm. där det var i det var i ja. Jag gjorde en liten reflektion att Joko röst det är inte alls så långt ifrån trumpen i, till vinkeln på Skattjärn, ja, okay. tycker jag. Det är kanske inte. Det kanske är han som spelar trump. Det är, det är, det är, förebilden måste jag vara, åtminstone inte elektalt eh i stan på intervjuer och så här eller jag tänker inte ja, Nej han hörde han pratar och också han tillika Trumpet som Trump. <laughs> han, han, han han gjorde eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 plattor oj oj oj men sen kom var, jag att se att han gjorde en låt. Några, ja, precis, några, en mål på Nora en vallpost ser samlingssedet men han startade upp med den självbet självbetitlade plattan Jok som kom The Summer of Love 67. 67 ja. Tillbaka till min hembyggd följde den upp fyra år senare. 67 och han föddes 15. Han var 9, alltså 19. Nej, 15 förlåt. 42 år den debuterade. Mm. 52. 52. Oj, det är inte för sent än. Jag är ju bara 55. Ja. Ja men vi 50 vi 52 vi 56 det och så där i ochs lätta för pappa så det ja, var ju kanske på. Vad ju vad ju jula minnen där så vet ja, växt upp under väldigt fattig förhållanden har jag förstått. Okej. Okay. Och, och tillsammans fick de 11 barn. Inklusive jag kom i och som 19-åring fick Jocke jobb som en rallare. Okay. Han var med och byggde menar, Inlandsbanan. Byggde i Sverige. Han var en av dem som var med när Inlandsbanans sista spik slogs ned i Kobdalis. 1936. Okay. Han blev sedan målare vid SJ, stationerad innan han övergick till artistbranschen. kom till Stockholm 54 och lanserades av Topsy Lindblom. Och fick uppträda på Nalen 54, då var han nästan 40 år mm. Okej okay. ja, han, han, han hade ju ett 71 så kommer jag tillbaks, tillbaka till min hembygd 72 Jag, jag en vandringsman är. Stränga din lyra heter platta också Och sen helt plötsligt 75 så klippte han till mig Plappan Jerusalem mm. Var en kristen eller Tungt Kristnaperioden. Och sen 1977 kom Jocken mot 16 de bästa. Under man han körde Gulligulland 16 gånger. Det inspirerade Dilland att du komma in i sin kristan. Det var 80-talet. Mm. hem släpptes 84 och var med hustrun Hildur. Norrland och Sjöna också med Hildur. Kommer att ta Vilken planta ligger Gulligulland på? Ja det måste jag hålla på, på öppningsplantan. Ja. Han brände han brände sig själv. Brände skeeter. ljuset från alla en bolbrovåda enda. Ja. Lite förvånande, den förvånande titeln släpptes 1990, rallarswing. Det kanske hade koppling till att han var rallare i ja. perioden. Det, det som att han slags slagschemp. Och han var ju med ja, in. Men det var ju precis. Det måste ju vara swing i musiken och så rallar han var. Så alltså, kopplar ihop det. Upp. Det är ju fint. Lite, men han, han var ju med i två filmer och spelade, hans musik spelades, det var ju Peter 66, året, året innan han släppte plattan. Åsa Nisse i raketform. Och det var då släpptes. Ja, ja. Och, och inte nog med det, utan han var även med, han spelade en roll och som sig själv. Det vet jag inte, han spelade en roll plus att han hade musik med också i det måste jag ha varit en, en militär fars. 30 mm. pinnar muck. <laughs> mm. och, var han, och, och så var jag med i, vad heter det, i um, Åsernis i raketform 6-6. Var det, det den är, som fick, fick så du jävla dålig i kritik? Sen. Och far i friden och sånt där recensionen? Ja, vi, vi har väl haft det. Ja, ja, men det, det känns som att Åsernis i så var det far i frid var det liksom en recession. ja. ja. det kunde det var att den fick dålig kritik. Nej men vi har ju, det är ju bara att man går tillbaka. Ja. Går tillbaka heter det, och heter den Och bläddra och lyssna. Då får man reda på hur det var. Hur det ja. stod till med de filmerna. Men eh, en annan sak kan jag har tänkt på är med Joko Soki. Jag är väldigt imponerad av hans frisyr. Jag är uppe i hög <laughs> Ja. Och då, är det hår eller pärre? Nej, alltså jag är ju på senare år sedan måste jag vara det alltså. Perra Det var helt svart också Ja. Så en jävla tur med att det är Åldrandet Jag minns att det På, på radiogång så var det Vad heter det Och de hade någon panel Eller någonting där Och så skulle de säga De, de sa en person mm. Och så skulle de säga om personen hade frisyr Eller pälsmössa <laughs> Okej, <Okay>, jag det. <laughs> och de, och där här han har ju definitivt... Eller vilken kategori skulle du vilja sätta in honom i? Ja, det är pälsmössa. Ja, självklart. Det enda där kommer ihåg av den där grejen var också att Bobby Ewing fick ju epitepet pälsmössa. Vad var intressant. För hade just den, den ställning till dig hår eller pälsmössa. Ja, ja. Och min första namn var faktiskt Bobby Ewing. Ja, Men det är ju en pälsmössa. Mm. Sen har vi Dave. Vad massa Dave... Järlmströmis, ja han, han han alltså det är det är så det är så 2 3 Jokmok sjuken. står det. Ja, men han har en hel persfabrik på huvudet. Gilbert Osalleman. Eh det känns som att Gilbert Salman, att han hade liksom lite högt hårfäste att det upp med åren så det, det säger frisyr. Kevin Keegan. Nej, jag säger... Nej, det, här, ja, aj, det här är svårt. Men jag säger pälsmössan. Lisbeth Palme. <skratt> Lisbeth Palme. Det känns som att tonen är ett tunn två på slut. Det slut. väl är i glansdagen? Det är inte annat som har Joky Joky. Joky tur. Joky. <skratt> <skratt> Eller så har han en jävligt bra peruk. <skratt> <skratt> Sällsynt, tjockt och svart. Liksom. Men det hade väl... Dejvå kan ha färger i år. Ja, ja med. Ja han. Jag kommer ihåg att han hade i en grottsas tjockt stålul och sen kom man år efter att han hade svart. <låder> jag trodde inte han fått pigmentet tillbaka då? Jag tror det är så roligt. Skulle du skratta om en häpnadsökning på en svart skägg? <låder> ja, då. Men. Eh... Ja, men. Vad det är... där, Det jag svarar aldrig på. Lite på... listet i sin glansdagar. Nej. Jo, men ja, då får jag säga. Är du för sju ändå? Ja. För, för, du behöver inte säga att den var ful eller snitt. Nej, men för tantfrisyret, det var ju mer liksom... Eh... Paul Weller. <laughs> Locko. <laughs> ja. Jo, men att, att de, vad heter det? De permanenta hår, det, det var ju liksom en härlig volym. Men hade inte bara så här liksom... Ja, rakt ner? Pars, ja, ungefär ja, som jo, Paul Weller på hårt det det, det, det. det är sant. Hon hade in, ingen ja. sån här permanenta. Fast kanske före den här glansdag, kanske hon hade det. Sen hade ja. hon mer den här... På ja. Men det måste ju finnas fler Alltså som har Ja, jag kom inte på det Brådrasket, jag kommer ihåg Brorsan hade en säng Med Gilbert och Salman, han hade liksom en Ganska tjockt år mm. Men eh, Kevin Keen, han var ju känd För sin fotboll Haircut Footballer som vi kallar hockey mm. Ja, jag kan så långt tillbaka. bak liksom. Men sen hade du den jag... någon kort här uppe och långt tillbaka? Nej, inte kort uppe, lite längre bak hade man ju. Ja, men inte det hade jag hade nog inte. inte så slid. Var för trängtis det bara. Men äh, vad säger Kalimer? En svart på med äggskal på huvudet, det såg så det, <går> det är så måltidssyrat vad som då vad som dålde sig under eller perut äggskal alltså äggskal är underskattat <går> ja, när vi var på vi var på en tågluft med Lella och Lilpelle Pelle. 8 till 5 kan uttäcka ägg då då ja var det, det, det. Jo, det var ju nu hans ägg har inte tomparna men... Så tog du en pell och köpte en melon och käkade ur den. Så ska till. Och så har han en kalmer och hatt på sig. <laughs> Som ett äggskal. Vi kan öppna en pell. Ja. Ja. ja, men har vi gått till botten med Jokomoks Joker helt och hållet? Tycker. Finns det någonting mer att säga om honom? Vila i frit. Vila i frid. Ja, kokko. <laughs> det, fi det finns ju. Er. En, på öppet arkiv Då Lasse Holmqvist Kidnappar Jopon Sjoki han är med i härligt liv Jaha Kan du kolla? Ja, uh, där blir, det blir nästa Det blir nästa grej jag kolla på, ja. absolut Ja, tack för det Ja, hej När vår sol är lyckligt nu, nu. Yeah. <laughs>